ж саме. Кожен свої слова обстоював. Годвели до в'язниці. Потяглися тепер для всіх трьох довгі місяці чекання. Минуло літо, минула осінь, минула й зима, а котляри-солдати сиділи в голоді й холоді в глухівській в'язниці серед розбишак, убивців і злодіїв. Тільки навесні 1700 33-го року згадали про них. Та не на радість їхню. З наказу гетьмана-апостола і генерала Наришкіна та великоросійських і українських членів військового генерального суду ухвалено допитувати їх під пристрастієм. 8 березня і відбулися допити. Донощикові перший кнут Отже, били спершу солдатів, батогом у три переміни. Та вони утверждалися в самій своїй істині, що зробили правдивий донос. Взялися до котляра, та й він теж своє обстоював. Склав тоді Генеральний військовий суд екстракта, надіслав його до Москви, до контори тайних розискних діл. Минуло ще кілька місяців. Всі три арештанти сиділи в Глухові, не знаючи і не відаючи, що з ними буде. Як великих злочинців не випускали їх зовсім нікуди, ні на роботу, ні милисти, ні просити. Аж заздрість брала котляра, як вертав коли ввечері його сусіда Конокрад Іван. Цілий день ходила їх партія, скутав кайдани, прохати милостині містом. І напрохали багато, бо був базарний день. Багато до Глухова і селяни, міщани, купців прибуло, і майже кожен не жалів копійки, якої колодникам подати. Знали, що без цієї милостині з голоду подохнуть у тюрмі всі. Та одного дня не вернув Іван. Пішов він у ренці, та ще три колодники, а з ними два солдати. Напрохали за день чимало-таки грошей, аж жалко було до тюрми вертати. Запропонував тоді Іван зайти до шинку, трохи горло промочити. У солдатів теж душа незлопуцька. Зайшли, і тільки вранці прокинулися п'яні солдати. А Івана і сліду нема. Тепер сиділи обоє заарештовані на гаут -вахті. Але те, що можна було для розбишак, для такого страшного злочинця, як котляр, не дозволяли. Нікуди не виходив він. Цілими днями і ночами сидів у брудній підземній тюрмі. Тільки 29 серпня 1733 року ухвалила контора всіх трьох Узяти з Глухова до Москви. На допиті. Закутів кайдану, охлялі, Знеможені кількамісячним ув'язненням, Поїхали всі троє на північ. Солдати вже й не раді були, І що й справу почали. Так хоч є каяття, та нема вороття. У Москві допитали їх трьох, Порознь, обстоятельна. На допиті. Антіпін стояв на своєму, тільки заявляв, що за багато минулим часом не може точно сказати, як саме вилаявся котляр. На своєму стояв і чорний, проте не визнавав своєї провини котляр. Додав він тільки одну подробицю. Мовляв, як вернув із ратуші додому, побачив солдатів, то жінка-солдатка сказала – «Знати тут Содомський двір». А він і відповів, «У мене не Содомський двір, хіба що ти Содомка». От з цього і почалася лайка. Звели вічна віч котляра й Ми Нічого нового ніхто не додав, і слів своїх ніхто не змінив. Прочитали тоді укази, щоб не розголошували, за що сидять. І розвели по тюремних ізбах. Сиділи тут знову-таки довгенько. Тільки 21 березня 1734 року зробила їм контора допит у застінку і вдруге звела їх вічнавіч. Та на своєму стояли всі троє. Надходила черга для тортур і для катування. І перша черга була солдатська 13 липня привели всіх знову до застінку першого підняли на дибу антипіна коло диби стояв котляр дали антипіну аж 25 ударів заявляв він увесь час що правдивий його донос а котляр стоячи біля диби рішуче заперечував свою провину вивели заюшеного кровю антипіна ввели Чорного. Дали йому двадцять два удари. А котляр стояв біля диби і запірався. Щось із два тижні гоїли солдати свої рани після допиту. Не рази нарікав Чорний на Антіпіна. Це через твою жінку тут мучимось. Це ти мене до лиха такого призвів. Бодай тебе лихо не минуло. Вчорашні друзі ставали... Ворогами, тридцять першого липня, знову привели всіх трьох до застінку.